Богдан хоче відкласти в бік курудзяну скрипочку, але дзвінка набурмусує обличчя, тресе палочкою і сердито велить Грай! Марк Підкова закінчив закінчує свій вечірній виступ по Городищенському радіо. Ще раз нагадав, що насуваються дощі і ранні морози, що він останню осінь голову і просить усіх не осоробити його сиву голову під сірим капелюхом. Перепало ланці Ярослави Козир, ланці, яка ще ніколи так не підводила колгосп, цієї осені. Такий випад у бік фаворитки допізного буворював з погородишенських сім'ях, бо за підкованої поміркованості це було нечуване зухвальство, правда? В останню хвилину Маркіян Тадеєвич дещо виріняв ситуацію тим, що хату мушагунти завалили не горобці, а сам сарматський горб, якому вона стала осоружна – і псує його репутацію перед заїжджими молдаванами базарювальниками. І що ця акція історично справедлива, бо колос уже завтра починає будівництво нової хати для Тимоша. Маркіян Тадейович надкосив високі спальми, що росла в дерев'яному кадубі у закутку кабінету, скривився і викинув у відчинене вікно. Вітер пересував зведення на ріжок столу, в кабінет нечутно зайшла Ярослава, підкована кривлисину сірим капелюхом. Присмак пальми гірчив йому язика, лівий черевик ятрив мозоля на мізинному пальці. Але він навіть радів цьому, може, не розм'якне і викаже Ярославі своє невдоволення нею. Переніс вагу худенького тіла на лівицю. Хай заболить цей проклядущий мозоль, який зістругувала Романа, над яким чаклували і в Києві, коли їздить на сесію Верховної Ради. А він все одно процвітає». Мозоль охоче відгукнувся на прогаття хазяїна і заболів так, аж кілька сивих волосин на під капелюхом. Ярослава, гаплик за петельку, випалив Маркія Тадеєвич, щоб бува не перезлитись. Більше не буду Маркіяна Тадеєвичу. Поки не кінчимо помідори, ноги моєї в Одесі не буде. Ярослава молитовно згортає руки на грудях, наче щось хоче виторгувати. Саме цей жест, доведений до професійної бездоганності, Розчулює навіть черестових перекупок на одеському тучку. Спробуй, гаплик на падельку, посваритись з нею. От спробуй, як ти такий мудрий, думає Маркія Антадеєвич, і непомітно звільняє від ваги ліву ногу. Посадять, Ярослава. Не посадять, Маркія Антадеєвичу. Торгується ланкова і одразу ж вавішує, Впадає в базарний азарт. Обличчя стає бінливим. По ньому прокочуються всі відтінки її настрою. Вона враз молочає і стає Ще вродливішою. Ой, посадять. А я кажу, не посадять. Хіба я колись брехав, Ясю? А я хіба брехала, не посадять. Ярослава приймає рішучу стійку торгувальниці. Підкова смирнія, я скидає бреля, шукає у коробці незбаленого сірника, щоб припалити у двільгу сигаретину. Чому ж ти впевнена, що не посадять? А ви не дасте, Маркія Недагівичу. Вона сказала це таким тоном, що якби підкола був догадливіший, він би вдарив по руках і погодився б на фінальний мгорич. Та його запекла виразка у шлунку. Леде тамуючи біль, він сів у крісло, люто згасив сигарету, оглянув Ярославу з голови до ніг, поторгав себе за велике, майже прозоре вухо і сказав, «Ой, Ясько, Ясько, нема на тебе кріпкого мужика, гаплик за петельку. Нема, нема, Маркія, Натадеєвичу». Зухвала печалі її слів повергла старого в ноги мовчання в глуху безвихідь Ярославиної правди. Він знітився, втягнув шию, знову закурив, нервово затягнувся давким димом і почав вивчати колгоспну печатку, хукав на неї і прикладав на пачку від цигарет. Тягло осінньою вільгістю від Богу, яблука гусло потіли по городищенських садах, чиєсь молоде собача косало тишу, швидко втомлювалося, але швидко й набиралось сили, щоб зацявкотіти з усього свого собачого ентузіазму. Шумить млинове колесо, перелопачуючи бузьку воду. Вітерець видно швентів у млині або штерся біля Миколи подорожнього, чого ж йому так густо пахнути молодою олією із цьогорічного соняшника? Трендикає самотній кларнет із монархового дворища. зривається на чередушно високій ноті і знову заходить на початок, щоб зірватись на підступній висоті. Поскрипує вітрячок на хаті гриня перепадів, цвенькає чийсь транзистор біля Городищенського цвинтаря. Підкова пригадав Ярославеного чоловіка, Джен-Джекуватого єфрейтора, що приїхав із частиною на вивезення будь буряка, і наказ про демобілізацію застав його за начасниченим Ярославиним холодцем. Вночі та від начальства він робив кілька ходок із плантації Ярославиної ланки, то вона його підгодовувала, підпоювала і навіть вибрала одного разу гімнастерку. Він уже не зміг відірватися від холодцю і від чарки, де мобілізовано закон не писаний, так і залишився у городищах, скріпивши й узаконивши своє городещанське громадянство, невиразною печаткою прошлюб із громадянкою Ярославою Козир. Святкування демобілізації продовжилось весіллям. Весілля, весілля медовий місяцем. Медовий місяць перейшов у піврічний випробувальний строк, який непомітно переріз у народження дочки що трапезно святкувалося майже рік. Однак в історії городищ він увірвався випадком, гідним того, що городищенці й досі згадують його. На Новий рік є Фрейтор, так він і залишився для городищенців у цьому званні, зайнявся економічним аналізом свого буття і прийшов до несподіваного висновку. Все, що було не випито в минулому році, завтра буде списано і безповоротно втрачено. Заявився додому у півночі, привітав дружину-дочку із своїм поверненням. Ця не має певної національної прописки. Зустріч здалась йому надміру офіційною, бо так міг зустрічати його старшина, коли давно закінчився термін звільнення. Ображений єфрейтор виліз на піч і заснув. Та ця частина факту – і не претендує на історичну винятковість, хіба те, що печей у городищах уже немає. Останні завалили сьогодні о півночі а разом з хатою І Інші давно ліквідували самі городищенці, перенісши їх у літні кухні. Для етнографічної точності треба зауважити, що всі городищенські печі й запічки мали маленькі віконці-амбразури, щоб вигріваючись можна було налаштувати роззімлілу душу на філософський лад – споглядаючи із цармацького гроба навколишній світ, його очевидні та приховані переміни. Єфрейтор заснув, як після полкових військових навчань. Він швидко розпарився у запічку, почав сікти босими ногами, командувати своїм відділенням, карати когось нарядами поза чергою. Віддавши чергове розпорядження, Єфрейтор у командирському запалі висадив босою ногою запічкове віконце – і з полегшенням випроста ногу. Тепер могла заснути і Ярослава з маленькою дитиною. Всю ніч тепла черень запічка вигрівала йому боки, хата двиготіла від його хропіння, наче на затиллі йшли і йшли танкові колони. А вранці, ідучи із жмена жита, щоб поноволітувати сусідів, ти між гонта побачив, що із віконця стремить велика чоловіча нога, із грубими, як черепаший панцир, нігтями. Кажуть, що Гонта навіть спробував полоскотати п'яту цієї ноги, але ніде став до живого. Палець його ковзав спозаду білій, вкритій паморозю підошві.